Svekao je Allah poslanik Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Onaj ko sagravi Pamakar koliko ptije dniezdo Allah ce mu sagraditi kikuchi u jennetu nekena vas mir ispas o skupi novenika što allah salavite što džamije gradite bismillahirrahmanirrahim As-shaytanu ya'idukumu al-fakar wa yamurukum bil-fahshak Wallahu ya'idukum maghfira-ta minhu wa fadla Wallahu wasi'un alim Shaitan was klashin ima'ashtima In da bude tashkirti Ha Allah wa mubhachawahu prosti svoju Allah hene izmino dobar izna se. ya ak ya rukuli Al ya Man hama ki Man raa ki ya ak ya rukuli Al يا رب طول <سؤال> لي لحماك te borite na Allahovom putu sa svojim imecima i svojim životima. Subhan Kaže nećete zaslužiti pravo dobročinstvo i nećete dobiti pravu nagradu od Allaha dok ne budete izdvajali na njegovom putu ono što volite. Ono što voliš, ono što ti je najdražeš. inna alhamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa almuhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida wa ashhadu an la ilaha illa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 Amma ba'du feena ahsana kalamikallahu wa khal al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa Draga moja braćao i cijenjene sestre neka je svaka hvala i zahvala našem gospodaru te barekehu te alah ko inas je okupio da se družimo u njegovo ime u jednoj od njegovih kuća da se prisjećamo ajeta našeg gospodara Tebara Teala i da se prisjećamo hadisa poslanika s.a.v. a oni nam u istinu ukazuju samo na hajr i na dobro. Sve što je došlo u Kur'anu i što je došlo u hadisu, došlo je radi ostvarenja čovjekovog interesa i njegove koristi na dunjaluku i na ahiretu. Pa hoće uzvišeni Allah Tebara Teala da olakša čovjeku i na dunjaluku i na ahiretu. Međutim, draga moja braćo, naš cijenjeni, naš uzvišeni gospodar Tebara Kevoteala je muslimane vjednike obavezao određenim propisima na Dunjaluku, da bi oni uspjeli na Dunjaluku i na Ahiretu znači uzvišeni Allah Tebara Kevoteala je zadužio muslimane određenim normama i propisima a između tih zaduženja jeste da izdvajaju na Allahovom putu i da se bore na Allahovom putu sa svojim imecima i svojim životima i svojim kalemima, svojim olovkama i svojim jezicima no međutim čini mi se da je u današnje vrijeme najteža borba borba sa imetkom i da nje upravo ima najmanje da se najmanje muslimani bore sa svojim imetcima uo džahidu fi sebi lillahi bijemu alikum wa enfusikum i vi se borite na Allahovom putu sa svojim imecima i svojim životima. Uvijek uzvišeni Allah tebarak evote ala u Kur'anu kada spominje borbu na Allahovom putu, prvo kaže svojim imecima, pa onda sa svojim, sa svojim životima. Jer čovjek da izađe svojim životom, a nema imetka, nema oružja kojim će se boriti, ne može se boriti. Taman kada bi svi muslimani izašli, mora biti prvo imetak, mora postojati, mora postojati žrtva. Kaže naš Uzvišeni Gospodar Tebarak barek evoteala govoreći o čovjeku, oome slabašnom biću. O khuliqa l-insanu dha'ifa, a čovjek je stvoren kao slabašno biće. O innahu li hubbil khairi rashidid, a čovjek u istinu voli i metak. Allah je jelešan u jednom kratkom ayetu sliku čovjeka. Koliko god čovjek govorio da ne voli imetak, imetak je drag njegovoj duši. I ne može niko kazati nije mi drag imetak, jer bi time govorio suprotno onome što traži uzvišenji Allah te barake otala i čime je na kraju opisao čovjeka i u formi u kojoj ga je stvorio. O innehu hubbil hajri rešedid, a čovjek voli hajr, kaže Allah dželšanu. Nema razilaženja među mufesirima, među komentatorima Kur'ana da se u ovome ajetu sa hajrom misli na imetak. Čovjek voli khair, voli dobro. Pogledajte braćo ovdje. Uzvišeni Allah te barekehu teala nije imetak nazvao nešto loše, nego kaže da je imetak khair i da je imetak dobro. I u isru jeste imetak dobro. Jer imetak čovjeku omogućava normalno da živi na ovome svijetu i omogućava mu da zaradi Allahovu tebarekehu teala milost na budućem, na budućem svijetu. No međutim problem je kada čovjek uzme taj imetak za cilj da je to njegov cilj. Ne uzme imetak kao sredstvo. Treba uzeti meta kao sredstvo do cilja i znači da ima imetak u svojim rukama, ali da ga nema u svome srcu. Imam ga u rukama, Allah te mi ga je dao i ja ga ulažem na njegovom putu, ali taj imetak neće ući u moje srce i neće moje srce postati rob moga imetka. El haku mu tekiathur hatta zurtu mu lmeqabir. Vas zaokuplja nastojanje da što više i metka prigrabite i da što i mučniji budete drugi je opis tebarku, tjela, opis čovjeka nastojiš da samo što i mučniji bude što ti je cilj kako kaže poslanik vseleme, u hadisu da čovjek ima dvije doline blaga poželio bi treću samo to ne kaže poslanik vseleme, i ne može njegove oči napuniti ništa do crna zemlja Kad uđeš u zemlju, tada će se tvoje oči naporiti Tada će ti svega dosta biti. Dva metra sa metar bit ti dovoljno. Dok ne svoga gospodara te barake o teana. Zaokuplja čovjeka nastojanje da što više prigrabi. Da što više dobije. Ali zanima nas u istinu šta čovjek ima od svoga imetka? Šta pripada šta pripada njemu? Bideži Imam Ibn Asakir u svojoj povijesti Tarihu Dimešk jedno njegov djelo koje je štampano danas braće u 80 tomova bilježio od fa Ibn Kajsa da je vidio čovjeka da u svojoj ruci ima dirhem a dirhem to je srebrenjak to je nekoliko centi pola marke, marka i tako dalje pa ga je upitao kaže čije je to što držiš u svojoj ruci kaže to je moje kaže biće tvoje ako ga potrošiš na lahom putu tada će biti tvoje jer ćeš ga tada naći kod Allaha a drugačije neće biti tvoje biće protiv tebe Biće protiv tebe jer čovjek braćo voli i metak i nastoji da ga sebi zadrži i neće da ga daje na Allahovom putu a Allah voli da ga on da Allah voli da ga on da na njegovom putu no međutim čovjek čak i kada ostani u poznim godinama svoga života Ne može se pomiriti s otim da će se vratiti ili se možda miri, ali se ne može pomiriti s otim da svoj meta uloži na Allahovom putu. Kaže poslanik s.a.v. u hadisu koji bideži imam Abdul Gani Ibnu Sa'id u svome djevo Ali I'dah sa dobrim lancem prerosilaca. Kaže, Allahov poslanik, eššehu jedonfu džeseduhu wa qalbuhu fi isnatayn kaže čovjek ostari njegovo tijelo oroni dođe u poznu starost ali je kaže njegovo srce mladenačko u dva slučaja njegovo srce još uvijek puca onim mladenačkim žarom u dva slučaja koja su to dva slučaja Allahov poslanice kaže Allaho vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme tulul haja želja za dugim životom Ovi ek mislimo biće još, mo potegnuću ja još koju godinu. Daće Allah bereketa i tako dalje. Pa ga vidiš, zateže, rasteže licu li, svoju kožu lica, plastične operacije, trči po fudbalskim igralištima, ne bili još koji dan duže. Pulul haya, želi da dugo živi. Wa hubbil mal i ljubavi prema imetu. I je život. Hoće znači da ostane na omedu njaluku baš kontra onome što hoće Allah te barake otala. Allah te hoće da se što brije kod tališeš ovoga dunjaluka da daš svoj život na Allahovom putu u borbi za Allahov vjeru i da se riješiš svoga dunjaluka jer najboliji je budžahid i vojnik na Allahov putu kako kaže poslanik waselime, onaj koji uzjaše svoju jahalicu svoga konja sa svojom sabljom i svojim imetkom izviđen Allahov put samo ostavio svoj imetak sav ženi i djeci i nastednicima već sam ga iznio sa sobom na Allahovom putu. Takvi su najdraži uznišenom Allahu Tebarak Evo Teala. Znači, čovjek ostari ali u dva slučaja voli i metak i voli, znači voli dug život. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallame u predaj koji bliže ima Ahmed i Saeid ibn Mansur u sunenu sa ispravnim lancem prenosilaca znači, braćo, kad kažemo ispravan lanac prenosilaca, to znači da je hadis vjerodostojan, da ga je poslanik kazao Nije izmišljena bajka i priča. Jer mi to ne prihvatamo. Mi u našoj vjeri prihvatamo samo ono što je vjerodostojno predneseno. I to je naša vjera. Kur'an sam vjerodostojan. Mutevatir. A tako i hadisi poslanika sa svema o kojima govorim su, govorimo jeli oni su vjerodostojni. Kaže poslanik s.a.v. I snetani je krehuma Adem Dvije stvari mrzi Ademov sin, čovjek, mrzi dvije stvari. Jekra hul meut uol meutu hajrun min al fitne. Mrzi smrt, a smrt mu je bolja nego iskušenja. Bolje je čovjeku da umre i da nestane sa lica zemaljskog, nego da bude iskušan u svojoj vjeri. Pa da se Allahu Đelešanu vrati, ne daj Bože kao nevijednik, pa da vječnu Allahovu, tebarak barak je o teala, kaznu zasluži. Mrzi smrt, a smrt je njemu bolja nego ovaj od iskušenja krahu mal I mrzi malo imetka. I mrzi da ima malo imetka. A u istinu malo imetka mu je bolje. Jer će lakše položiti svoj račun. Kada imaš manje imetka, lahko ćeš položiti. Onda ti Allah progleda kroz prste pa te pusti. No međutim, kada imaš puno imetka, bit ćeš pitan za svaki dinar i dirhem gdje si ga uložio i u šta si, si ga dao. Ovo braćo nikako ne znači da mi podstičemo muslimane da budu siromašni. To se ne smije tako razumijeti. Bože, sačuvaj, musliman treba biti jak i materialno i fizički. Treba biti jak. Jer se samo tako može suprostaviti ovim nevjerničkim hordama koje su se ujedinile, koje Fesadi nered po zemlji čine da bi muslimane i njihovu vjeru zatrali. Jedino se tako njima može suprostaviti. Ali moramo se vratiti na onu prvu činjenicu koju smo spomenuli. A to je da čovjek može imati metak u rukama, ali ga ne smije imati u svome srcu. Ne smije ga uzeti kao cilj, već ga mora uzeti i smije ga uzeti isključivo kao, kao sredstvo. Bileže Buharija i Muslim u svojim jirodostojnim hadijskim zbirkama da je poslanik s.a.v. rekao افضل الصدقه ان تصدق najbolja sadaka kod Allaha džele jeste kaže da dadneš sadaku وانت صحيح dok si zdrav dok si u svojoj mladenačkoj formi da daš sadaku kada si ti najpotrebniji tvoje tijelo i tvoji şehveti ljudski tvoji protivnici traže imetak da tada daš shahih muda Kada si škrtica, kada tvoja duša ne bi dala taj metak, kada da ga daš. Fakre, kada, že, kada se bojiš siromaštva, a želiš da budeš bogat. A želiš da budeš bogat. Najbolje da daš u tim momentima. Kada si zdrav i kada tvoja duša te nagovara da budeš škrtac. Kada se bojiš siromaštva, a u Allaho i Đelešanu je ruci rizg, on daje kome hoće. Bojiš se siromaštva, a želiš da budeš bogat. Kaže poslanik s.a.v. dalje u istom hadisu, وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى اِدَا بَلَغَتِ الْهُلْقُومُ I nemoj, kaže, odugovlačiti, dok tvoja duša, kaže, prema ključnim kostima krene kada tvoja duša prema ključnim kostima krene hatta taqula in li fulanin kaza fulanin kaza ela wa kad kana kaže sve dok tvoja duša ne dođe do ključnih kostiju pa ćeš onda govoriti toliko ostavljam tome a toliko ostavljam tome dijeliš svoju imovinu na svoje nasljednike a kaže poslanik to je njima već određeno gotovo je kazao ti ne kazao on će tvoje raspărčati što ti ostavio Ti ćeš imati znači ono što si imaćeš ono što si podijelio. Da dakle, kako draga moja braćo čovjek mora izdvajati na lahom putu ono što mu je najdraže. Znači kazali smo da čovjek treba udjeljivati na Allahovom tebarake votala putu njemu najdražu imovinu. Njemu najdražu imovinu. Uzvišeni Allah tebarake votala nam govori i savjetuje nas da ne dijelimo na njegovom putu ono što ne bismo ni sami primili uzeli. Osim zatvorenih očiju. Kad ne vidi šta je, onda bi primio. Ali da pogleda šta je, nikad to u svoje ruke ne bi uzeo. Allah te barke od tada neće tako. Kaže uzvišeni džalešenu. Kaže nećete zaslužiti pravo dobročinstvo. I nećete dobiti pravu nagradu od Allaha. Dok ne budete izbajali na njegovom putu ono što volite. Ono što voliš, ono što ti je najdraže. وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ A šta god date na lahovom putu, Allah to zna. Allah to zna. Šta god čovjek znači da izvoji na lahovom putu, Allah želšanu to zna. A neće Allah primiti osim da izvojiš ono što ti je najdraže od tvoje imovine. Jer Allah je, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا Allah je lijep i ne prima osim lijepo. Neće Allah primiti svega i svačega Daću za sadaku ono što mi je I onako dotrajalo Ono što ne volim, što mi smeta u moje kući Daću to na lahom putu Nije to na lahom putu Allah to neće primiti Na lahom se putu treba izdvajati Ono što čovjek najviše voli I što je kod njega, i što je kod njega najljepše i najcinjenije Došao je Omer radi Allahu teala Anhu poslaniku Sala Allahu alaihoseleme Nakon bitke na Hajberu Pa je dobio ratni plijen i tomu je bila najdraža imovina. Nije ništa draže od toga imao. Ovo predavi bileže Buharije muslim. Pa je upitao lahoposlenika šta da uradim s otim ova lahoposleniće. Pa je kazao kaže izdvajaj to na lahom put. Daj to na lahom putu. To je tebi najdraža imovina koju imaš. E sada kad ti je najdraža sad je daj. Allah je tebi dao i tebe počastio tim imetkom. E onda ti izdvaj na lahom putu i daj na lahom tebara kevoteala putu. Kaže Ibnu Omar radijallahu anhu kako bideži imam Ebu Davud u svome dijelu ezuhd i kako bideži imam Elbezzar u svome musledu i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca. Kaže jednoga dana sam sjedio i sjetio se riječi Allaha tebara kevoteala nećete dostići dobročinstvo dok ne budete davali ono što volite. Kaže, pa sam razmišljao šta ja to najviše volim. Kaže, pa sam se sjetio da imam jednu služkinju, jednu robinju, kojoj je bilo ime Rumejca. Rumejca. Ona mi je bila najdraže što sam imao. Kaže, pa sam se sjetio toga, kaže, pa sam joj rekao, kaže, idi ti si slobodna na lahom putu. Oslobađam te na lahom putu, nisi više moja robkinja. A kaže, tako mi je, da ne mrzim da vratim sebi ono što sam oslobodio na lahom putu, kaže, ja bi joj ženio. Ja bih je oženio. Imao je puno pravo. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu selatetun ju'tune eđrahum marateyni dvoji trojici će Allah želešanu dati dva puta njihovu nagradu. I kaže jednog od njih ređulun lehu jarijetun faeddebaha wa ahsene ta'dibaha thumme a'taqaha fa tazawajeha. Koji je to čovjek Kaže, čovjek koji ima sluškinju, pa je odgoji, lijepim odgojem je odgoji, potom je oslobodi, potom je oženi. Ima dvije nagrade. Ibn Omer je mogao ovdje uzeti dvije nagrade. No, međutim, braćo Ibn Omer je htio da priđe svojoj duši sa jedne i druge strane. Htio je da slomi svoju dušu i šeitana. Ja ću joj sloboditi na lahom putu, ali je neću je ponovo vratiti sebi. Neću je ponovo vratiti sebi. Jer ima možda će čovjek ponekad želiti da nešto uloži na lahom putu ali da bi on jednim ili drugim putem imao korist od toga što je uložio to nije iskreno zbog Allaha. pričao mi je jedan brat iz Sirije kaže kod nas je bio jedan veoma bogat čovjek i kad je trebao da dadi za keata bilo je to neki, neke, neka je to velika cifra i svota bila pa je šta je učinio uzeo je jedan veliki kantar pšenice i stavio u tu pšenicu te pare pa je kazao Jednom od siromaha Ovo ti je, kaže, zekijat od mene Kad je vidio ovaj siromah tu pšenicu Kaže da te Allah nagradi I uzeo tu pšenicu Pa ga on nakon toga upita A kaže, bi li ti meni tu pšenicu prodao Za toliko i toliko Pa mu ponudi nešto od imetka Kaže, pa bi, Allahu dragi Pa ovo ne vrijedi ni dio toga biti prodao, naravno da ti bi prodao Pa je opet to vratio sebi nazad Hoće prevariti Allaha Ne možeš ti prevariti Allaha Ti hoćeš da daješ zekijat Ne može se tako zekijat davati To igra sa Allahovim propisima. I to je ismijavanje sa Allahom dželešanu. Kakva je to vjera i kakav je to din? Znači, nije ispravno da čovjek ulaže, ulaže ali želi da mu se to vrati kroz taj isti projekat i taj isti imetak. To sigurno nije ispravno. Da uloži čisto zbog Allaha, te bareke o te Allah. Pa je znači ti ovdje Ibnu Amr da pobjedi sebe i svoju dušu, ne samo to i još nešto više od toga, pa je tu svoju robkinju dao svome slugi za ženi. Kaže, neće meni, nego mome slugi. Njegov sluga služi kod njega, pa on će gledati u nju. Dojuče mu je bila kao žena, no međutim, do sutra će gledati u nju kao strankinju, moraće se zastriti od njega, u hijabu. No međutim, vidimo, braćo, šta znači kada čovjek iskreno zbog Allaha te barak jeho tela daje, onda, znači, sve žrtvoje od sebe. Jer, braćo, čovjek kada da na lahom putu, neće biti pitan za to, Neće biti pitan kada izvoji direktno na lahom putu. To odmah ide tamo na onaj centralni račun, na žiro račun koji osta, ostaje čovjeku na sudnjem danu. Neće biti pitan. Jer kaže poslanik sa lalahu, ali i oseleme, neće se čovjeka stopala pomjeriti sad na sudnjem danu dok ne bude upitan za pet stvari. Pet stvari nećeš se pomjeriti dok ne budeš upitan za njih. Ako njih položiš, položio si drugo. Ako kod njih propauđeš propaući po drugi jedna od tih stvari kaže jeste njegov metak odakle ga je zaradio je li iz halala ili iz harama i u šta ga je potrošio i u ga je potrošio prva stvar za kojom će čovjek biti za kojom će čovjek biti pitan kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana svojima sahabima kaže e ju kum malu varisihi ehabbu ileyhi min malihi Kaže kome je od vas imetak njegovog naslednika, on, onoga koji ga nasljeđuje draži od njegovog imetka. Pa kažu, u Allahov poslanici nije nijednog od nas. Kako može biti imetak naših naslednika biti draži od našeg imetka? Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fain ma'aluhu ma qaddama, wa malu varisihi ma ahar. Kaže njegov je imetak koji je uložio na Allahov putu a kaže imetak njegovi naslednika je onaj koji je ostao njima tvoj je imetak onaj koji si uložio na lahom putu a imetak tvoji naslednika je onaj koji si njima onako ostavio nemaš ti od toga ništa i zato kaže poslanik s.a.v. inna allahe te sadaqa alejkum inde u fatikum Bi fi Allah vam je dao mogućnost, kaže, da na kraju svoga života dadne čovjek od svoga imetka jednu trećinu. Ovdje bi se, braće, samo malo zaustavio oko jednog propisa koji nije vezan direktno za našu tematiku. Čovjek kada umire nema pravo da kaže ja ostavljam tome toliko, tome toliko. Ovo me sinu voliko, ovo me sinu voliko, ženi voliko. Nema toga u islamu. To je zabranjeno. Islam je precizirao šta kome je pripadao. Islam je to precizirao i čovjek može ide duše umrijeti i taj imetak se treba budijeliti po šarijackim propisima. Nema pravo da on daje tome toliko, tome toliko, osim ako je to pošarijato, tako to je druga stvar. Svako dobija svoj imetak. Jedan sin pokoran i poslušan, drugi nepokoran i neposlušan, obodvojici isto. Nema pravo jednom više jednom. Ovaj me bolje sluša pa činjem da toliko. Ne, nema pravo čovjeka. To je nepravda. Samo time stvaraš zbrku i mrždu među tim, među tim svojim porodom, među svojom braćom. Jer kada jednom daš više, a drugom manje, sigurno da si, da si između njih dvojice zapečatio. Nikada više oni neće biti braća. I ono brastva što su imali, oni će ga pogaziti i slušiti. Pa kaže ovdje poslanik sa Osalem, dao je Allah pravo čovjeku da na kraju svoga života, ne smije čovjek kazati na kraju svoga života dajem svaj svoj mi metak na Allahom putu. To nije ispravno, to je zabranjeno. Jer kaže poslanik da ostaviš svoje naslednike, da imaju nešto, bolje ti je, kaže, nego da svoje dlanove pružaju ljudima, nego da prosepi. Ali može čovjek jednu trećinu imetka, ovo je jako bitno, jednu trećinu imetka čovjek može na kraju svoga života dati, kaže poslanik, da bi mu se povećala njegova dobra djela. Što znači ono što ostaviš svojima neće se dobra djela. Jer da hoće, onda poslanik reko neka da sve znači imaš kod Allaha ono što uložiš, a ono što ostaviš djeci to se im ostavio, to je njihovo pravo i njihov hak kao tvojih kao tvoji nasrednika kazao je poslanik s.a.v. u hadisu koga bileži ima muslimina saj svojim ženama esra u kunne le hakan bi atval u kunne jedan kaže svojim ženama, majkama vjernika najbliža od vas meni na sudnjem danu bit ona koja ima najdražljiviju ruku. Koja najviše ulaže na Allahom putu? Nije kazao koja najviše klanja i koja najviše posti. Jer se čovjek može pominovati da klanja i to je farz i to je najveći i najvrijedniji praktiči obred. I ne ima islama bez namaza, no međutim nije Allah, Žarašanu i ovdje poslanik nisu kazali onaj ko najviše klanja. Jer ljudi mnogo klanja i može slomiti s te strane šeitara. Ali dada da, da, da svoj imetak i uloži ga na lahom putu, tu ne može. Tu uvijek padne. Na tom ispitu ne može položiti. 30 godina, ali ne može uzeti diplome zbog jednog ispita. Ne može odvojiti na lahom putu. Ne može odvojiti na lahom putu. A kazao je poslanik, salallahu alaihi voseleme, i slušajte, draga moja braća, ovaj hadis. Slušajte hadis kojim je... Govori Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kome objava dolazi ujutro i naveče koji ne govori po svojim protivima i po svojim herojima. Poslušajte šta kaže u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim. Kaže: "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa walakani yanzilani fiqulu ahaduhuma." Kaže nema ni jednog dana u kome ostanu Allahovi robovi kada se kaže u tom idanu nespuste dva meleka sa nebesa dva meleka sa nebesa ahaduhuma pa kaže jedan od njih allahumma a'ti munfiqan khalafan i yekul al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafan kaže jedan od Allahu dragi Podari onome čovjeku koji je izdvojio na tome putu, kaže nadoknadimo ono što je izdvojio. Melek. A dova meleka se ne odbija vraću. Melek kada nešto kaže i zatraži od Allaha, ta je dova uslišana. Jer su meleki bića koja ne griješe. I ne dove osim dobro. Šta kaže ovdje za čovjeka? Allahu dragi, daj čovjeku koji je uložio na tvome putu, mu to što je uložio.